Välkommen till Upplevelsesstråket. Här i Upplands Väsby har du nära till många slags upplevelser under alla tider av året. Genom att promenera eller cykla mellan de fyra sjöarna i kommunen kan du uppleva och lära dig mer om traktens natur, kultur, miljö och djurliv. Du kommer att se många dagvattendammar, Dammar som tillsammans med planterade växter är till för att rena regnvatten från gator och parkeringar i Upplands Väsby i kretslopp med naturen. På markerna kan du mellan maj och september se långhorniga korbeta. Det är skotsk höglandsboskap som hjälper till att hålla kulturlandskapet öppet. Kossorna äter allt från al och asp till vass. På bara några få dagar har det rensat en igenvuxen äng. Och förutom att hålla kulturlandskapet öppet bidrar det också till den biologiska mångfalden. Utmed upplevelsestråket ser du också kulturhistoria från bland annat brons- och järnålder. Upplands Väsby är exempelvis en av de tre kommuner i Sverige som har flest rymstenar. Frästa kyrka, som ligger ut med en av etapperna längs stråket, är den plats i världen där det finns flest rymstenar på ett och samma ställe. Längs stråket sätter kommunen också årligen upp nya fågelholkar som boplats för både små och stora fågelarter, allt från ugglor till mesar. Stråket är tänkt att fungera som biologiska spridningsvägar. Därför slottas slänterna och klippet tas bort, då kan man på sikt åstadkomma blomsterängar. Kommunen har även anlagt ett antal grundvattendammar för att främja insekts- och fågellivet. Upplevelsestråket sträcker sig ut med de gamla vattenlederna som användes för transporter redan under forntiden. Stråket som har en total längd av knappt fyra mil är uppdelad i tolv etapper och vid varje etapp finns det en telefonguide med en berättelse som handlar om just det specifika området. Berättelserna är mellan två och tre minuter långa och du betalar bara din vanliga samtalstaxa. Tänk på att allemansrätten ger rättigheter men också innebär skyldigheter. Gå inte över odlad mark. Använd istället det markerade upplevelsestråket och släng ditt skräp och dina hundpåsar i det skräpkorgar som finns ut med stråket.